Розділ 43. Селена розплющила очі. Її тіло знову було звично теплим. Золотистими вогниками переморгувалися свічки. У повітрі пахло лотосом і трохи мускатним горіхом. Селена шморгнула носом кілька разів, моргнула і спробувала встати. Що було з нею? Вона слабо пам'ятала, як добиралася сюди, як зачиняла потаємні двері і опускала шпалеру. Де її блузка? То і коли встиг переодягнути її нічну сорочку, але найбільше їй здивувала власна права рука. Біль зник, і пальці вільно ворушилися. Про рани нагадував лише маленький вигнутий шрам між великим і вказівним пальцями і крапка, що залишилася від нижніх зубів рідерака. Селена оглянула шрам, потім знову поворухнула пальцями, бажаючи переконатися, що вказівний повністю зберіг рухливість. Але хто ж її вилікував та ще так швидко? Подібне можливе лише за допомогою магії. Піднявши голову, Селена побачила, що в спальні вона не одна. Біля ліжка сиділа Нехемія і дивилася на неї. Губи принцеси не посміхалися, а в очах виразно читалася недовіра. Біля ніг Елоейки спала швидконога. «Що трапилось?» – спитала Селена. «Я чекала, поки ти прокинешся, щоб поставити тобі те саме запитання». Елуейською відповіла принцеса. «Коли я знайшла тебе, жити тобі залишилося лічені хвилини. Якби я запізнилася. Ти померла від укусу. З підлоги було відмито всі сліди крові. «Дякую тобі!» – прошепотіла Селена, повертаючи голову до вікна, за яким темніло небо. «Який сьогодні день?» Невже вона провалялася два дні поспіль? Тим самим провалила останнє випробування. «Ти проспала лише три години?» Заспокоїла її нехемія. Селена полегшено зітхнула. Отже, завтра вона може тренуватися цілий день, а післязавтра випробування. «Я не розумію, як ти…» Це не так важливо, перебила її нехімія. Мені важливіше знати, де ти отримала цей укус. Сліди крові були тільки у твоїй спальні. Ні в коридорі, ні в інших кімнатах їх не було. Селена стискала, розтискала пальці правої руки, дивлячись, як розтягуються, і стискаються шами. Вона була на межі смерті. Селена подивилася на принцесу, потім знову на свої руки. Щоб нехімія не задумувала, в змові з Кейном вона явно не була. Я не та, за кого себе видаю, тихо сказала Селена, ненаважуючись дивитися, подрузі в очі. Жодної ліани гордени немає. І не було, не хімія мовчала. Селена змусила себе обернутися до неї. Принцеса врятувала їй життя. Як у її голові могло виникнути безглузда думка, що нехімія керує Рідераком? Найменше, ніж вона могла заплатити Лоейкі за свій порятунок, це розповісти правду. Моє справжнє ім'я Селена Сардотін. Принцеса розкрила рота і недовірливо похитала головою. Але ж тебе заслали до Ендовера, ти була там. Очі Нехемії округлилися. Так от, дитина вчилася нашому, просто народному діалекту. Я знаю, в Ендовері перебувають багато лоейських селян. У нехімії затремтіли губи. Тебе заслали до Ендовера, але ж «Це каторга – місце смерті. звідти не вертаються. Чому? Чому ти не розповіла мені? Ти мені не довіряєш?» «Довіряю», – зітнула Селена. Нехемія научно довела свою непричетність до вбивства претендентів. Король наказав мені мовчати. «Король?» – здивувалася, Нехемія. «То він знає, що ти тут? І він віддає тобі накази?» Селена випростилася і відповіла, король звісно знає, бо я тут на його забаганки, адже це він влаштував безглузде змагання за титул королівського захисника. Коли я здобуду перемогу, якщо здобуду, я ще з цілих чотири роки маю послужити королівським асасином, биваючи за його накази, тільки після того я отримаю волю і з мене знімуть усі звинувачення. Нехемія приголомшливо дивилася на неї. Думаю, я радію своєму життю в замку, богнула селена, відчуваючи, як з неї застукало в скронях. Вибір у мене був невеликий або погоджуватися на участь у змаганнях, або огнити в ендовері. Я пережила там минулу зиму, але сумніваюся, що пережила б ще й цю. Нехімія мовчала, і селен в її очах здався подив. Перш ніж ти наговориш мені правильних слів, або втечеш звідси і сховайся за своїх охоронців, знай, навіть перемога в змаганнях не заступає від мене майбутнє. Я щодня. Мучусь думками. Думаю, як мені вбивати за наказом короля. За наказом того, хто знищив усе, що я любила. Селені стало важко дихати. Двері, заборонене сховище пам'яті, раз у раз відчинялися і звідти виривалися картини колишньої, про яке її хотілося забути назавжди. Селена знову-знову зачиняла ці двері. Вона мріяла забитися зараз під ковдру, сховатися в темряву. Нехемія мовчала. Швидконога поскулювала. Перед очами Селени мелькали обличчя, місця, події, а її вуха чули давно забуті, заборонні слова. Кроки повернули селену до реальності. Ліжко репнуло, це Нехемія сіла до неї на коду. Ще поштовх на ліжко залізла швидконога. Нехемія обережно взяла руку Селени свою теплу суходолоню. Селена розплющила очі, проте дивилася не на принцесу, а на протилежну стіну. Селено, ти моя найдорожча подруга». Сказала Нехемія, стискаючи руку. «Уявляєш, як боляче мене вдарило, коли ти раптом стала зі мною холодна. Я не можу зрозуміти, чим викликана твоя раптова недовіра до мене, твій погляд поранив мене сильніше, ніж меч. Я дуже не хочу. Я просто боюся колись знову побачити цей погляд. І тому я маю намір подарувати тобі те, що дарувала. Небагатьом темні очі принцеси спалахнули. Самі собою імена нічого не означають, продовжила вона. Важливо, що в тебе всередині, я знаю, через які муки ти пройшла вендовері. Твоя доля була не легша за долю моїх одноплемінників. І так день за днем, але соляні копальні не перетворив твоє серце на камінь і не запекли твою душу. Принцеса накрестила на долоні який знак і стиснула руку селен. У тебе багато імен. Я дам тобі ще одне. Рука на торкнулася чола Селени і накреслила той самий знак. Я нарікаю тебе Елентією, сказала принцеса, цілуючи її чоло. Носи це ім'я з честю і згадуй про мене, коли інші імена стають надто важкими. У перекладі з давньої мови елентіо означає дух, який неможливо зламати. Селена здивовано мотала головою. Нове ім'я огорнуло її сяючим покривалом. Це ім'я було пронизане безмежним коханням. Досі вона думала, що друзі, подібні до Нехемії, існують лише у уяві авторів романів. Чому ж доля усміхнулася їй, зробивши такий подарунок у реальному житті? Нехемія посміхнулася. А тепер розкажи мені, як ти стала адарланськи асасином, за що потрапила до ендовера, як вирвалася звідти? і чим займалася в замку. І, звичайно, розкажи мені про це безглузде змагання». Селена теж усміхалася, швидконога посміхатися не вміла, а тому просто лизала руку Нехемії. Її врятували життя. Як про це можна дізнатися потім? Нехемія мала право знати про неї все або майже все, і Селена почала розповідати. Селена йшла поруч з Шаолом, дивлячи собі під ноги, за вікнами, під ранковим сонцем, Сліпучий скрився сніг, через що в коридорі було неймовірно світло. Як не дивно, після безсонної ночі Селена не почувала себе втомленою. Вона розповіла принцесі дуже-дуже багато, проте промовчала про деякі сторони свого майбутнього. Обережність, що стала її другою натурою, змусила Селену замовчати про Кейна і битву з рідераком. Нехим більше не питала, то покусав її руку, принцеса лежала поруч із нею. Вони говорили і не могли наговоритися. Знаючи про можливості Кейна, Селена взагалі сумнівалася, що зможе тепер спати ночами, і товариство принцеси було дуже доречним. Яскраве сонце аж ніяк не заповнювало коридор теплом, і Селена щільніше закутувалася в плащ. Щось ти сьогодні тиха», – сказав Шол, дивлячись не на Селену, а перед собою. Ніяк із Доріном посварилася. Дорин, Принц вчора намагався відвідати її, але нехімія випроводила його, не пустивши спальню не вгадав, Доріна я не бачила з ранку. Після нічних подій вчорашній ранок здавався вранці тижневою давниною. Мабуть, рада, що в досталь із ними матанцювалася на балу. Питання було цілком брезвинним, але Селена вловила в ньому ревнощі. Коридор розгалуджувався, і вони повернули вліво, прямуючи не в загальну залу, а в непримітну кімнату, де тренувалися». «З ким ще мені було танцювати?» – усміхнулася Селена, намагаючись навернути це на жарт. «Ти пішов рано, а я думала, ти станеш стерегти мене до кінця балу». «Стерегти тебе? Тепер це зайве. Це було зайве від початку. Зараз я знаю, що ти нікуди не втечеш», – знизуючи плечима сказав Шаул. За вікнами завивав вітер, знімаючи райдужний сніговий пил. «Чому ж нікуди? Ти забув про ендовер. Ти не повернешся до ендовера. Звідки ти знаєш?» Знаю, та й годі. Це надає мені цілу гору впевненості. Капітан лише посміхнувся. «Дивно, як це твій собака не вплутався за тобою. Вона так скигла навіть смішно. Якби в тебе був собака, тобі не було б смішно», похмуро відповіла Салена. Я завжди чудово обходився без свійських тварин, навіть у дитинстві не просив їх у батьків. Тоді я бажаю тобі знайти супутника, хоча б у вигляді собаки. Шаул штовхнув її ліктем. Селена засміялася, відповіла тим самим. Їй хотілося розповісти йому про Кейна. Це бажання завилося в неї вранці, коли вона побачила Шаула. І про Рідерака їй теж хотілося йому розповісти. Ні, не можна, Селена думала про це ще вночі. Якщо зізнатися, як вона натрапила на Кейна і потім билася з Рідраком, Шаул обов'язково захоче. Чи побачити труп чудовиська, тоді йому доведеться розповісти і про таємний коридор. Ще невідомо, як це вплине на капітана корейської гвардії. Одна справа залишити слену на одинці з доріну і зовсім інша знати, що в неї є таємний вихід, що ніким не охороняється. Піддавати Шаолу такому випробування вона не наважувалася. Навіщо здіймати зайвий шум? Все скінчено, таємниче зло, про яке говорила Еліана, знищено. Мені залишилося перемогти Кейну в поєдинку і не завжди забути і про рідерака, і про склеп. Шоу зупинився перед непримітними дверима, кімнати для тренування. «Я хочу запитати тебе», – раптом сказав капітан. «Я задам його тільки один раз і більше не питатиму». Він так пильно дивився на Селену, що їй стало ніякого. «Ти знаєш, куди ведуть ваші стосунки з Доріном?» Селена навмисно, голосно розреготалася і сказала. «Чи не хочеш ти дати мені романтичну пораду? До речі, це для мого блага чи для блага Доріна?» Для блага вас овох! Я й не знала, що ти настільки дбаєш про мене, що влазиш у мої стосунки. Я думала, що ти їх навіть не помічаєш. На щастя, Шаола цю наживку він не заковтнув. Діставши ключ, він відімкнув двері просто не забувай про існування розум, сказав Шаол, і увійшов до кімнати. Їхні вправи на мечах тривали трохи більше години. Силина спітніла і важко дихала, рукавом витираючи піт з Потім вони разом поверталися до її покої. Минулого разу я бачив, що ти читала Еріка та Еміду сказав Шоул, мені чомусь здавалося, що ти терпіти не можеш поезію. Поезія буває різна, відповіла Селена, безтурботно розмахуючи руками. Епічна поезія не втомлює і не викликає роздратування своєю химерністю. На твою думку, поема про багатолюдні битви і безмежне кохання не може бути химерною? Селена Горалево щепнула шоула за плече, і він засміявся. Їй було дуже приємно почути його сміх. Підійшовши до місця, де коридор сходився в один, вони здивувалися незвичним скупченням гвардійті. І майже одразу ж селена побачила його адарландського короля. Розділ 44 Король. Селена відчувала, як її серце видало беззвучний крик і шмигнуло вп'яти. Занили всі свіжі шрами на правій руці. Король рухався прямо на них із шолом, і від його громісткої фігури просторий коридор став тісним. Звичайно, король її помітив. Селена змокла від поту і відразу відчула зноб. Шол зупинився і низько вклонився королю. Селена зовсім... Посміхалося розгойдуватися на шибениці, тому вона теж низько вклонилася. Король пронизав її сталевим поглядом. У селени волосся стало дибки. Очі короля свердлили її, намагаючись проникнути найпотаємніші глибини. Король знав, у його замку щось не так. За його відсутності щось змінилося і причини змін пов'язані з нею. Шаола селена майже вдарилися у стіну, пропускаючи короля та гвардійців. Проходячи по, Скороль не зводив з неї очей. Але чи бачив він те, що в неї всередині? Чи знає він про здатність Кейна відкривати портали між світами? Справжні портали. Чи знав король, що всупереч його визнанню магія – знаки долі, які раніше мають магічну силу, неймовірну силу, і король міг би направити її на свої страшні задуми, навчись він викликати демонів, начебто вчорашнього ридика. Від очей короля в'єло чимось чужим та холодним. Вони були схожі на дві міжзоряні прірви. Чи здатна ця людина знищити весь світ? Невже жага влади, що його їсть настільки безмежна? Селена дивилася на короля і чувся гомін і гуркіт битв. Навколо цієї людини була б небезпека, запах смерті, який вона відчула вчора, коли опинилася перед чорною порожнечею, покликаною Кейном. Навіть не запах, а сморід іншого світу, світу мертвих. І навіщо Еліані знадобилося, щоб селена стала однією з головних наближених Адерландського короля? Король пройшов далі. До селени повернулася здатність рухатися. Подивившись на Шаола, вона не наважувалася, хоч і відчувала, що капітан уважно стежить за нею. Дякую, що мовчиш. Весь шлях до своїх покоїв селена йшла, майже торкаючись Шаола плечем. Капітан мовчав і з цього приводу. Провівши селену, Шаол повернувся до себе. Її після відпочинку чекали вправи в залі. Що чекало на нього самого, капітан не знав. Перекусивши з селеною, Шаол вирушив читати звіт про королівську подорож. За 10 хвилин він тричі прочитав його і тепер м'яв у руках пергамент. Оптичні фрази і нічого по суті. Чому король повернувся один? І що незрівняно важливіше, чому загинули всі його супроводжуючі? Зазвичай в таких випадках докладно писали, хто з солдатів колись загинув – із яких обставин. Так само туманно звіті йшлося і про те, в які місця їздив його величність. Білокличі гори – надто великий край, і королю просто не вистачало б часу побувати там скрізь. І чому він повернувся один? Король – побіжно повідомив про якихось бунтівників, яким вдалося отруїти харчі його загону. І знову туман. Виходило, що всі, хто супроводжував короля, отруїлися померли, а він чудовим чином залишився живим. Розмаїття неясност залишило широке поле для різноманітних здогадів і домислів. Швидше за все солдати, які супроводжували короля, загинули за зовсім інших обставин. А чого вартувало, наприклад, ця фраза «Я не хочу вдаватися в сумні подробиці, щоб не засмучувати своїх підданих. Можливо, придворним і не обов'язково знати всі подробиці, але шоу капітан королівської гвардії, якщо король йому не довіряє. Бідна селена бачила вона себе збоку, коли вони натрапили на короля, що раптом повернувся, переляканий звірятку, та й годі. Шоу навіть захотілося підбадьюрити, поплескати її по спині. Селену просто вибуло з колії. Так він бачив її лише в день королівської аудієнції для презентації. За ці місяці Селена досягла приголомшених успіхів. Тепер уже не її, а йому доводилося за нею встигати. Вона з легкістю підіймалася по стінах з одного разу, показуючи свої навички. Без жодних мотузок та смоли залізла до себе на балкон. Успіхи Селени радували і водночас лякали Шаула. Вона стверджувала, що ще не набула колишньої сили, якою ж вона тоді була перед Ендовером. Під час їхніх поєдинків вона атакувала, не вагаючись, але іноді він відчував, що тренується не з нею, а з її оболонкою. Селена вислизала всередину себе, де часом було спокійно й прохолодно, а часом шумно і спекотно. Шаул не сумнівався, вона здатна за лічені секунди вбити будь-кого, в тому числі й Кейна. Але якщо вона переможе в заключному поєдинку і стане королівською захисницею, чи небезпечно відпускати її з дорученням одну? А як інакше? У осасинів немає супроводжуючих. І потім Слена навряд наважиться грати з королем у ризиковану гру. На ці чотири роки невидимі ланцюги прикують її до замку. Цікаво, про що король подумав, побачивши їх обок, що сміються. Але навіть якщо йому це не сподобалось, їхній сміх ще не привід, щоб тримати свого капітана у невіданні про причини та обставини загибелі загону. Королю взагалі нема справи до чужого настрою, і потім вони ж сміялися не на офіційній церемонії. Шаолу пошкріб плече, подряпане селеною під час їхнього ранкового поєдинку. Він згадав, як вона стиснулася, побачивши короля. Зовні король нітрохи не змінився, та й у погодженні теж. Він як раніше був грубий і шаолом, але до минулої осені його дії були більш-менш зрозумілими. Раптом відійз з невеликим загоном, повна відсутність звісток, а тепер таке ж раптове повернення на самоті. І розпливчастий звіт, складений заради формальності. Схоже, десь кипів півкотел нових королівських задомів і король навідався туди, щоб підкинути дров і перемішати своє варево. Салена це теж відчула. Капітан королівської гвардії Привалився до стіни, дивлячись у стелю. Він не має права втручатися в королівські відносини. Наразі йому потрібно зосередитися на розгадці причини звіряних вбивств претендентів і зробити все можливе, щоб Селена вийшла переможниці. І річ тут не в амбіціях Доріна. Селені не можна повертатися в ендовер. Вона там не виживе. Скільки це дівчисько встигло понатворити за якихось три з місяці життя в замку, Шаул представив, які сюрпризи вона зробить їм за чотири роки і посміхнувся. Розділ 45. Селена і Нокс, що важко дихав, опустили мечі. Головний королівський зброяр кивнув п'ятьмом претендентам, що їм дозволяють підійти до столу, де стояли глеки з водою. Завтра – останні випробування. Селена намагалася триматися подалі від Кейна, і коли той подався до далекого кінця столу, стежила за кожним його рухом. Оцінювала м'язи, зріст, розворот плечей. Все це було наслідком сили, викраденої у вбитих претендентів а чорний перст на його пальці, він теж яким чином пов'язаний з його моторошними здібностями. «У тебе щось сталося?» – спитав Нокс, підходячи до неї. Кейн, могила та Ренальд, ставши у коло, шумно пили воду і розмовляли. «Ти сьогодні трохи, ну як би не тут», – пояснив Нокс. «Де в кого навчився Кейн викликати ріди рака? І що це за чорна порожнеча, з якої той виліз?» Перемогти в змаганні єдина мета Кейна. Чи був йому потрібний ще для якихось мерзенних справ? Ти зараз про щось думаєш? Про що? Не відставав Нокс. З волі Селена змусила себе не думати про Кейна. Ти щось спитав? Нокс безлузду посміявся. Тепер я розумію, чому ти не тут. Напевно, в думках ти, як і раніше, на тому балі і насолоджуєшся увагою принца. Не твоя справа, огризнувся Селена. Вибач, я це так. Звичайно, не моя, погодився Нокс, примирливо піднявши руки. Селена мовчки підійшла до столу, взяла глечих, налила собі кухоль, не наливши другого для Нокса. А шрами на твоїй правій руці зовсім свіжі, звідки? Нахилившись до неї, спитав цікавий злодюшка. Селена сховала руку до кишені. Не твоя справа, повторила вона, сердито подивившись на Нокса. Його така відповідь не влаштувала. Він схопив Селену за руку і прошепотів. Пам'ятаєш, ти надсилала мені записку з попередженням, що я не виходив нікуди. А твої шрами дуже схожі на сліди укусів, кажуть. Верена і Ксавіра роздер якийсь звір. «Адже ти щось знаєш», – додав він, зажмуривши сірі очі. Селена озирнулася на Кейна. Той, як їм чому не бувало, перекидався жартами з могилою. «Нас залишилося п'ятеро», – сказала вона. «А завтра, коли скінчиться, останнє випробування буде четверо. Загибель Веріна та Ксав'єра – ніяка не випадковість. Якщо пам'ятаєш, їх обох убили за два дні до випробування. Селена вирвала руку. Будь обережний», – сердито пошепки додала вона. «Розкажи мені все, що знаєш», сказав Нокс. Розказати тобі і ти відразу назвеш мене божевільною, подумала Селена. Ось що я скажу, якщо ти ще не розучився, думати забирайся із замку і скоріше». «Чому?» – здивався Нокс і покосився в бік Кейна. «Про що ти?» Бороло допив воду і пішов туди, де залишив меч. Це означало кінець перерви та відновлення занять. Я ось про що. Якби я мала інший вибір, якби мені не довелося вибирати або ці змагання або смерть, я бігла б звідси без оглядки і швидше за все була б уже на іншому краю Ерілеї. «Знову нічого не розумію», – признався Нокс, розтираючи шию, що затекла. «Чому ти не маєш вибору? Я знаю, у тебе з твоїм батьком не гаразди, але ж він…» Селена виразно подивилася на нього. «Значить, ти зовсім не викрадачка коштовностей?» – раптом спитав Нокс. Вона похитала головою, Нокс знову глянув бік Кейна. «Кейн це теж знає? Чому він увесь час і намагався тебе підчепити? Щоб ти показала, то ти є насправді». Селена кивнула головою, що особливого, якщо Нокс про це дізнається. У неї зараз є важливіші турботи, наприклад, як дожити до завтрашнього поєдинку, або як зупинити Кейна. Але ж тоді хто ти? Не зміг гамуватися Нокс. Селена закусила нижню губу. Ти казала, батько відправив тебе до ендевера, а потім принц поїхав туди до тебе і привіз до замку. Кажучи, це Нокс рапт глянув на її спину. Ось вони, свідчення. Злодюшка не дурень, зуміє скласти головоломку. Розумію. Приголомшло, прошепотів Нокс, ти була в Вендовері, але не в тому, на каторзі, на соляних копальнях. Тому ти була схожа на жердину, коли я вперше тебе побачив. Бруло вийшов на середину зали і голосно ляснув долоні. Відпочили і за роботу, живіше. Нокс та Селена залишилися біля столу. Очі злодюжки округлилися, він здогадався. То ти була рабиною в ендовері? Відмахуватися марно. Нокс досить тямущий хлопець. Селена кимнула головою. «Стривай, але ж ти зовсім, дівчисько! Що ж ти встигла наробити, якщо?» Нокс помітив Шаола, що стояв неподалік і кількох вартових, але своїх розпитувань не припинив. «А я чув, десь твоє справжнє ім'я!» Я мусив його чути? Так, коли мене заслали туди, моє ім'я знали всі. Селена бачила, як перанський злодій морщить лоба, перебираючи в пам'яті всі імена, так чи інакше пов'язані з ендовером. Потім він зрозумів, жахнувся, відсунувся від неї. Невже це ти? Уяви собі, усі дивуються, чомусь люди думають, що я набагато старша. Нокс провів рукою по темному волосі. Значить тобі ставати королівською захисницею або назад вендовер. «Так, тому я не можу втекти із замку». Бруло прикрикнув на них, вимагаючи закінчити балаканину і відновити заняття. «І тому я раджу тобі якнайшвидше забратися звідси». Селена витягла руку з кишені і показала Ноксові шрами. «Ти правильно вгадав. Це сліди укусів. Мене вкусили. Я навіть не знаю, якими словами розповісти про ту істоту. А якби й знала, ти б не повірив. Зверни увагу, у нас залишилося всього п'ятеро. Завтра останні випробування. Це означає, що вночі ми знову можемо когось не дорахувати. Я тебе завжди розумію, а сьогодні ти ніби чужою мовою говориш, признався Нокс, як і раніше, не наважуючись наблизитись до селени. Тобі не обов'язково розуміти, головне, прислухайся до моєї поради. Тобі ж набагато простіше, ніж мені. Я щось чула про твого благодійника, а він людина слова. Раз він обіцяв повернення до в'язниці, тобі не загрожує. Давай дивитися на речі здраво королівським захисникам тобі все одно не стати, навіть якщо ти опинишся в останній четверті. Тому тобі найкраще зникнути із замку сьогодні ж. Ти вважаєш, мені нема чого знати про бивство претендентів? Селена згадала чорні зуби і сморід рідерака, і вона на силу витрималася, щоб не скривитися. Так, я так вважаю, відповіла вона, намагаючись говорити якомога переконливіше. Це тобі нічого не дасть, просто повір мені, повір моєму застереженню. Я зовсім не збираюся дурити тебе, щоб позбутися суперника. Що там прочитав Нокс на її обличчі тільки плечі його похмуро опустилися. Весь цей час я вважав тебе милою дівчиною із Бельхевана, яка й коштовності крала більше від нудьги, щоб привернути до себе увагу вічно зайнятого батька. Мені, на думку, не могло спасти, що ти... Королева дна. Нокс сумнівно посміхнувся. Дякую, що попередила, адже могла взагалі нічого не казати. «Ти тут єдиний, хто приймав мене всерйоз», – сказала Селена, тепло посміхнувшись у відповідь. «Мене дивує, що ти зараз повірив моїм словам». Броло гаркнув на них, і вони побрали усі кути. Селена впіймала суворий погляд Шаула. Напевно, потім розпитуватиме. «Селено, зроби мені ласку», – попросив Нокс. Їй було дуже дивно почути своє ім'я його вуст. «Відірви Кейну голову!» він, нахилившись до її вуха. Сказавши це, Нокс зловтішно посміхнувся. Селена відповіла йому такою ж усмішкою і кивнула. Раннього вечора, не сказавши нікому ні слова, Нокс залишив замок. Годинник пробив п'ять. Кальтена відчайдушно боролася з бажанням повернутися назад, лягти у ліжку та заснути. І здавалося, що опіум зібрався в неї всередині і тепер Струмував з усіх пар захід фарбував коридори замку, червоні помаранчеві і золотисті тони, змішуючи їх у неймовірних поєднаннях. Перенгон попросив її бути сьогодні на обіді в великій залі, знаючи, що їй належить вирушити в людне місце. Вона б не дозволила собі курити опіум, але проклятий головний біль, що дошкуляв її зранку, ставав дедалі нестерпнішим. Коридор, який вона брела, здавався нескінченним. Кальтена намагалася не помічати передворних і слуг, що трапляються їй по дорозі, і дивилася тільки на гру сонячних плям. Але назустріч їй, підмиваючи з собою золотисті та помаранчеві відблиски, рухалося щось чорне схоже на, на стовп. Стов трохи коливався, розбризгуючи тіні, і вони осідали на вікнах, стінах, стелі, наче краплі чорнила. Кальтена хотіла прочистити горло, але виявилося, що язик налився свинцевим тягарем і став зовсім сухим. З кожною секундою стовп ставав далі більше. У вухах кальтени стукало, але це були не молотки головного болю а стукіт її серця, звичайно. Це все через опіум. Вона перевищувала свою звичайну порцію і зробила більше затяжок, ніж належало. До стуку серця додався інший звук – шелест крил. Чорний стовп виявився Кейном. Кальтена могла присягнутися, що бачила хай на мить, але бачила якихось страшилищ, що кружляли над ним. Їй здавалося, ніби вони чогось чекають. Чекають, чекають. Моя повага, пані Кальтену. Клонившись, промовив Кейн і пройшов повз. Вона не відпові Стиснувши, спітнілу долоні побрила далі, поступово Ляскання крил стихло, а до того моменту, коли Кальтена мостилася поруч з герцогом за стіл, зустріч у каридорі начисто вивільнилася з її пам'яті. Селена проводила вечір, граючи у шахи з Доріном. Згадуючи, як вони цілувалися після балу, вона думала, що це було не таким поганим заняттям. Дуже добрим, якби Селена не лукавилася з собою. Але сьогодні принц іслово не обмовився про ці поцілунки. Не спитав він і про шрами на правій руці, а якби спитав, вона б ні за що не розповіла йому про Рідерака. Ні зараз, ні навіть це мільйони. Років. За всі симпатії до Доліна Селена пам'ятала, чий він син. Якщо принц розповість батькові про знаки Долі і браму Верда, при одній цій думці у неї людяніла кров. Так, вона пам'ятала, чий він син. Однак знала, дивлячись на обличчя Доріна, від світах кам'яного полум'я вона не знаходила в принцу ні найменшої схожості з батьком. Він добрий і розумний, і, можливо, трохи гордовитий. Швидконога тицнулася йому в кісточку і Селена пальцем ноги почухала щеня за вухо. Швидконога тицнулася їй у кісточку і Селена пальцем ноги почухала щеня за вухом. Їй здавалося, що скуштувавши її, принц швидко охолоне до неї і захопиться якоюсь новою жінкою. «Ну що ти вигадуєш, подумки?» – обірвалася Селена. «Чверть години поцілунки? Як це, сма?» Дорін пересунув свою королеву. «Ви впевнені, що це правильний хід?» – спитала Селена і засміялася. Принц незавплечима. Тоді Селена рушила своїм пішаком по діагоналі і легко взяла його королеву. «Чорт!» – крикнув Дорин, і з досади по-хлопчачому тупнув. «Вважатимемо, що ви не подумали», – сказала Селена, подаючи йому фігур. «Поставте її на місце та виберіть інший хід». «Ні, я граю як чоловік, та приймаю поразку». Вони обоє засміялися, але сміх швидко стих. Селена ще й далі посміхалася, коли принц потягся до її руки. Вона хотіла... Відсмикнути руку, але не могла змусити себе. Дорін поклав її долоню на стіл і прикрив своєю рукою. Їхні пальці переплилися. Його долоня була мозолистою і сильною. Селена не виривалася, вона просто не знала, як вчинити. У шахи грають обома руками, нарешті сказала вона, бо не вибухне серце. Швидконога, відчувши, що краще не заважати господині, ретирувалася під ліжком. Шахи не клавікорди, усміхнувся принц. Мені для гри вистачає однієї руки, бачиш? спитав він, рухаючи фігуру. Селена закусила губи. Її долоня, як і раніше, залишалася в долоні його долоні. Ви знову хочете поцілувати мене? спитала вона. Так, коротко відповів принц і потягнувся до неї. Дорін буде далі ближче. Він навалився на стіл, підмиваючи шахові фігури. Його губи Завмерли зовсім поруч з її губами. Я сьогодні в коридорі натрапила на вашого батька, випалила Селена. Дорін повільно опустився на стілець. І що? І нічого, збрехала Селена, вклонилася йому і пішла далі. Принц примружився, потім пальцем торкнувся її підборіддя. Сподіваюся, ти розповіла про це не для того, щоб уникнути неминучого. Ні, їй просто хотілося, щоб принц засадів довше, краще якщо до ранку, щоб не залишатися одній цієї ночі. Від Кейна можна очікувати будь-чого". І хто краще захистить її в нічній годині, ніж спадкоємець, коли він тут, Кейн не наважиться нападати? Її думки повернулися до Рідерака. Отже, все, що вона прочитала в ті книги, правда, і підтвердження страшної правди на її долоні. Отже, Кейн здатний викликати істот із інших світів, можливо, із світу мертвих теж. Зникнення магії розорило багатьох, тому знайшлося б чимало охочих взяти Кейна до себе на службу. Та й сам король явно зацікавиться його здібностями. Ти тремтиш, сказав Дорин. Вона тремтіла, тремтіла, як остання дурненька. Може, ти застудилася? Дорін посунув стілець і сів поруч із нею. Ні, вона не могла йому розповісти про це. Принц не повинен знати. Ще не далі, як сьогодні. Зазирнувши в пошуках бистр... швидконогої під ліжко, вона знову виявила там намальовані крейдою знаки долі, і знову вона відшкребла їх, не розуміючи, хто й коли встиг пробратися до її покоїв і накреслити зловісні знаки. Якщо це Кейн, виходить йому теж відомі її потаємні коридори. Тепер, коли його таємниця розкрита, він особливо небезпечний. Що він зробить? Чи з'явиться сьогодні ночі? Чи причаїться? Одне Селена знала напевно Спокійний сон у неї почнеться не раніше, ніж її меч стромиться йому в серце. Селена, я питаю, ти не застудилася? Ні, просто трохи втомилася. Пошибки збрехала Селена. Вона боялася наполегливо розпитувати принца. Раптом щось у ній на мить втратить пильність і вона таки розповість йому. «Ти впевнена, що?» Почав дурін, але Селена потягнулася до нього і залушила поцілунком слова. Вона мало не зіштовхнула принца на підлогу. Хопившись однією рукою за стілець, принц зумів утриматися. Іншою рукою він обійняв Селену за талію. Його дотик, смак його губ наповнював її розум, вимиваючи звідти всі інші думки та стрес. Селена цілувала його, щоб остаточно розчинитися в тому потоці. Ймовірно, Дорін хотів того ж, бо він цілував її з такою шаленістю. Пробило три години ночі. Селена сиділа в ліжку, тягнувши коліна до підборіддя. Після кількох годин поцілунків, що перемежовувалися з розмовами і розмов, що перемежовувалися поцілунками, Дорін побажав її на добраніч і пішов. Їй так хотілося попросити залишитися. Мабуть, зараз це було б найрозумнішим і найздоровішим рішенням. Але якщо сюди вірветься Кейн чи ще один рідерак, і через неї постраждає Дорін, думки про небезпеку принца переважили... І Селена теж, побажавши йому надобрання, залишилася одна. Вона надто втомилася, щоб читати, але перезбуджений мозок і страх не дозволяли їй заснути. Залишилося просто сидіти і дивитися на полум'я каміна, що догорає. Кожен шурхіт, кожен звук, що доносився з коридору, змушував її насторожуватися і вихоплювати з-під подушки новий саморобний ніж. Його Селена теж спорудила із шпильок, стягнувши кілька штук у фаліпи, що втратила пильність. Але якщо до неї вломиться рідерак або інше чудовисько викликаний Кейном, його не зупинені ніж, не тяжка книга, ні свічник. Дарма я не взяла зі склепу Дамаріс, пошкодувала Салина. Можливість була втрачена, а йти за мечем знову – ні. Поки Кейн живий, вона туди не піде. Слення згадалася темрява, звідки з'явився рідерак. Один спогад кинув її в тримтіння, і вона міцніше обхопила коліна. Мабуть, Кейн дізнався про силу знаків долі у себе на батьківщини, білокличих горах. Прокляті ці гори служили природним кордоном між Адарланом і Західним краєм, куди ще не дотяглася владна рука Адерланського короля. Подейкували, що в руїнах короліст і до нині приховується зло могильною змією виповзаючи звідти. І на гірських стежках нітай зустрінеш бабусю із залізними зубами. Ознов не проходив, Селена щільно закуталася в теплу ковдру. Якщо вона доживе до парних поєдинків та завершальної дуелі, вона недмінно переможе Кейна, і тоді з одним злом буде покінчити. Тоді вона знову міцно спатиме ночами, якщо тільки в Еліани не з'явиться якийсь новий, більш грандіозний задум. Селена притулилася щикою до коліна і дивилася на вугілля, що догорало. Вершник знов і знов підганяв коня, змушуючи його скакати швидше. Кінські копита вдаряли по розкислій землі, ув'язаючи то в сніг, то в глині. Снігопад припинився, і в нічному повітря кружляли лише окремі сніжинки, що запізнилися. Селена бігла. Бігла швидше, ніж могли витримати й дичачі ноги. У неї боліло все тіло. Голі гілки дерев чіплялися її за одяг та волосся, каміння впилалося в ноги. Вона пробиралася крізь колючі чарники, лулячі повітря широко розкритим ротом. Кричати вона вже не могла. Та й хто почує крики тут у лісі. Зараз головне дістатися мосту і перебігти на інший бік. У цьому її спасіння. Демону міст не перетнути. За спиною почувся брязки меча, що вихоплювався і спіхав Селена послизнулася і впала в багнюку, ударившись об камінь. Демон її наздогнав. Копити його коня гуркотіли десь зовсім близько. Селена намагалася підвестися, але в'язка глина її не відпускала. Селена вчепилася за найближчий кущ, обдираючи руки в кров. Демон був майже поряд. І тоді вона… Селена застогнала і прокинулась. Її рука була притиснута до грудей. Серце билося, але це був лише сон. У мережах золи гасли останні вугілля. Крізь портьєри пробивалося похмурий світ раннього ранку. Сон. Лише сон. Звичайний нічний жах. Вона все-таки заснула, але таких сон був гірший за безсоння. Селена схопилася за на шию, впершись великим пальцем в його середину. Невже це ти мене загистиш від Рідерака. Амулет мовчав. Селена загорнулася в ковдру. Швидконога ще міцно спала. Ось і світанок. Вона пережила цю ніч. Селена лягла і заплющила очі. За кілька годин, коли стало відомо про зникнення Нокс, Селену повідомили, що сьогоднішнє випробування скасовується. Завтра відбудуться парні дуелі, де її суперниками будуть Могила, Ренальд та, звісно, Кейн. Завтра вирішальний день, від якого залежить її свобода.